اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وان مؤذن رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويبعدني من النار ام مؤذن رضي الله تعالى عنه روایت ذکر کہ قال تخمد مواذ رضي الله تعاله او روايت ذکر شيو دا غين معلومه ده چې نفس ته توحيد او و ایمان کافی دي زफार د نجات اعمال تهجهد استره ظاهرا دا غين معلومه ده اگر چې مراد حدیث ده غنو دغه نبی ریه صلوات و سلام فرمایلو لا تبشرهم فيتكلوا غزاير وهم را چې आवाज یې د ایمان رضی الله تعالی او دویم روایت ذکر کو بل روایت نماز رضی الله تعالی او شاقی سراد اعمال و اهمیت معلومی گی گویدہ روایت داغ روایت تفصیل لے عن موازن قلتو یا رسول الله مواز رضی اللہ عنہ تنو فرمائیشی ما نبی رسلام تول اخبرنی بی عملن خبر مکا بداسی عمل بانی خلنی الجنہ و من النار ماده نکي جنت تا اولادي ميکي د ورنا حديث مبارک کراجي نبي عليه السلام فرمايلي لا لن يدخل احدكم الجنه بعمله تاسو کي سياسن قامل بني جنت تل شي قَالُوا ولا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ نبیرِ صلی اللَّهُ سلام او فرمائل چیئسی ہوتن آقا کمدنو دوزا جندت پنشید لے پا عمل باننے. صحابہ تاسو کو او تو هم نو ویری صلی الله والسلام او تو هم جنت ته نشم دن کېدل مگر دا چې الله می په خپل رحمت کې راوخلي دغه حدیث نو معلومه کیږي چې جنت ته صلی الله او رحمت پاتنه او د دې ته کې نسبت جنت تضطلو اغوم عمل تکڑه او دو زخن ده بچ کی دو دا اخیم چه کم در نسبت عمل تکڑه ده عمل تکڑه ده یدخلن الجنه و یباعدن من النار جواب داده چه دا جا دا دنیا دار الاسواب دے تو دیگے جا کمننو اسواب زاہروتا نصبت کی گی دا کارنو نیو جانت تضطو زریعہ دا علت حقیقی او بل بلد سبب زاہری نا علت حقیقی جانت تضطو چی دے وآغا رحمت الله اللہ رب العزت تے رحمت دا تعالی او ظاہری سبب چھرین وانے کامال لے اغنے کامال لے یعنی دا رحمت الہی دا قبوم پساسواب کی گیا نا یعنی رحمت دا پارا در رحمت د متوجي کول د پاره وون صاحب او زای په کار دي رحمت د متوجي کول د پاره صاحب او زای سری په کار دی نو ا صاحب او زای سری هغه نیک اعمال لې څه نیک اعمال لکه قران کریم کې فرمایلي دي ان رحمت الله قریب من المحسنين احمد الله سره واغني زيره د نیکانو سره نیکانو سره نو چې دا هي اسان اختيار کې په دنیا کې الله رب عزت او په رحمت کې نو جنت ته وداخل کی جنت ته وداخل کی او د جهنم نه چې کندر و بچ کی جنت تک اے داخل کی او دوزخنا بچ کی مو اخبرنی بی عملن اذاب دو ذاہینی سبب سره چکم دنو شوئے دے سبب سرا اخبرنی بی یدخلنی الجنہ و عبادنی من النار نبی علیہ السلام تو فرمائل لا قنطان دانم رن عظيم و انه ليسير على ما يسر الله تعالى هذه یوټه خبره واره کې تاسو کو و انه لا يسير خدا سان دي او يسير وتومي نیو و جدا دا چه عظیم عظیم پر معنه دا گران بانده زگا دی که مقابله دا شاہواتو دا خواهشات دا شاہواتو دا خواهشاتو مقابله دا نگران دی ویسیرن شا اللہ شا اللہ توفیق قرد کی وغطہ بیا کول گران نیدی اغطہ کول چه کمدنو گران نیدی دوئے عظیمی و توویلی زکا چه دیشتا اطلاع نمی لابی کی باغیر چه د دو تعلقی دو عالم غیبنا دنه دغه غیر د الله رب العز د وینانه معلومه کی چې الله رب العز وحی نوي کوي دانه معلومه کی ان شاء الله تعالی توفیق ورکی او وحی او توفیق مې بیا معلومه درته تامین شي د معلومه درته تامین دره مدادا چه عزیم مطلب احم دار د احم سوال باره کی تاپوسو کو دار جه گردنو احم خبری باره کی ده تاپوس کرده ره یعنی دار ده ده سوال توسید په دار خوش سوال لے چتا کرده ره خوش سوال ولیکا سوال سیده خصوال احمده وچه اللہ رب العزت چالا توفیق ورکی نو عمل بیم سگران دے آسان نے ودہ اللہ رب العزت پا توجو باندی وکیگی چه اللہ رب العزت چالا شکم عمل کو نو توفیق ورکی لقد تا ازدان عظیم یقین دا چې تاسو ته ورته خبري بار کئ او انه لیسیرن الا من یسره الله او یقین انده چې ګندنوستان نه باغ شاوانی چې توکي کولا ورکی الله اسانی کی وسال الله رب العز چې سو یو کار لا نیسان کړي و کار نشي اسانې دنه دزیو جنا خپل طاقت هر کېدل اغنی دیو بغار خپل او خياراتیا باندې خپل طاقت باندې غره کېدل نه دی بغار یو سړی کتاب گوری ځان به پویا کوي نوم دی د الله ن سوال کوي څلما به پویا کوي بل نه کامل کیو کار دی نوم دی د الله رب العزت ن وایي څلما ته آسان کړ ما ده ته غمنه واسان کا نبی عليه سلام دغه سوال توصيفو کو او ترتیب ور کو عمل دا شریعه نه سوال کینو الله به او عمل استان کی او سه تفصیلیه دا عامل بارے جواب شروعو کو ناغی بارکی مطابد اللہ و لا تشرف بھی شیعات و تقیم صلات و توت رمضان و تحج و ربائی دیوار تذکر توحید راو شتزا اللہ رب العزت عبادت بکائی اوی صدار بن جو دا اللہ سر ایز بلاؤن نا اللہ سر بئیس شہ نشری کائی ناو مخ کے تیر سو وَلَا تُشْرِك بن جو دا اللہ رب العزت سر یا عبادت په حاضر د مذااب ولا شرک په عبادت ربي د عبادت ربك شيئا د الله رب العزت په عبادت کې الله سره هم عبادت الله اقولني او عبادت د وسر او سر الله رب النساء او ګور څوک شریکوي صداع نه جوړای دا وجه گمدنو دا ذریعہ ده جنت ته او تصویم او صلاة درایوه موږ ارقام زکات او ساعته ور رمضان روزه او حج وکړ بیت الله شریف دا پنج بنا بیان شو توحید صورتی انحسار وجہ ممیلیوان جدار طول دن دا بھارا چی گمدنو جہانی آو دی آو دی دن تا آسان آول کی طول دن دا چی گمدنو ساڑے آسانی اور بسی سمہ کالا دیا نبی علیہ السلام فرمائل علا کا چه کلا تعلیب منیب بی او تعلیب کے طلب بی تعلیب شوقین دا علم بی ازا استازم چه کندن دا شوق محبت بی چیزا چه کندن دا تا ما نبی علیہ السلام دا معاز شوق حولی دو را معاز دیر شوقین دے معاز کی شوق دا علم دے نا يل مشوخ ته او توجوه ته ګمندو زیات را توجوه زیات را نبی صلی الله وسلم اغل لغ نور ترغیب ور کوي وی العاد الکال ابواب الخير عايزون خمسات دروازه د خیر او ابواب الخير نوافل او نبی علیہ السلام نوافل تا ابواب الخير وي چې دا خیر ورون دا خير ورونه دي د خیر دروازې دي هر ارواح چې ذکر کوي دا نوافل ذکر کوي دا کارو جنافلی شوا صدقانه او مونږ څنګه د شپې ته حدنه بلی شو په موزړه او زکات کې نوافل ذکر کی او زیته باب الخير وې دیره چې ګندنو باب الخير وې چې د خیر دروازې دي اگر د څوک کله د نوافل او د سنانو دا غیر په باندې خیال ساتي نوافل کي اوذارنجي زه کومنن مستحبات سننن ددي خیال ساتي نزدو فرائض هغه باندې فرائض وی صحیح وی د فرائض او د فرایو اصول دي دغه ازم دای چې دلا والله رب عزت خیرون اور کوي مدان وافل زریده تکمیل او د تحصیل لفرایز دا دټ کی ویل زریده تکمیل او د تحصیل لفرایز دا تحصیل مطلب چې سره نوافل کوي الله رب عزت بدله توفیق د فرض ورځي دا ور فرضونه په حرم مکیګي نه نو دین او خپل بذریا د فرض حاصل کړل شاو सगळे نفلي خیراتونه کوي او فرض زکات پنهورګي شاو सगळे نفلي منځونه کوي نه فرضي بنه کوي شاو सगळे نفلي روزینه وی نه فرضي بنه نه شي انداز اخیر ترتیب لري وه نواثل مکملات د فرزو دی نواثل چی دی مکملات دا فرزو, مکملات دا فرزو مطلب دار دی شد قیامت پا ورست سکمی پا فرزو کی پاتی شی پا فرزو کی سکمی پاتی شی آر کمی پا اللہ رب رزبت نفل و, نفل و د دیوajana имаمه غزالی رحم الله او زه کی فرمایلی دي چې څومره فرایز او څومره نوافل پکار دي زه ګاښ پاتانه لګی چيله فرضوب کم ځای کې کمې پاتې کیږي حاضر دې نو په نوڅ شي پوروشي هغه نو په پوروشي د دیوajana وايي سنن مکملات فرضو ن یو ظاهیره مکملات بل اخرت کې پس سوال کې حدیث کې راځي چې کله د بندا فرض په لېکېږي او د فرایض او حسابي وي چې د فرایض او کمی پات شي الله ربو عزت به نووافله وګوري چې نووافله وی الله ربو عزت کوی د دې نه وتراول وي په هغه نووافله باندې به د فرض کمی شي فرض و کمیں پورشی حدیو جناب تفی ذکر کردی دی دمشکات شاہی وی من من حرمال آداب من ترکال آداب عوق و بحرمان النوافل کمیو سڑی چی مستحبات پر خودل نعوقی و بی ترکی نوافل <سؤال> دل با اللہ دا نوافل و توفیق ورنکی ومن ترکن نوافل غوقی و بی حرمانی سنن چاہ چیز قصد نوافل بری خودل و دل تزاد آدھا چیز دن با سنتو توفیق واغستلشی دیو سنت بیانشی کولی وَمَن تَرَكَ السُّنَنَ رُقِبَ بِهَرْمانِ الْفَرَائِضِ رُقِبَ بِتَرْكِ الْفَرَائِضِ ذَلَبَ سَزَاوَرَ کښې د ترک د فرایضو دیوې ا فرایض نه گی وَمَن هُقِبَ بِتَرْكِ الْفَرَ وَمَن تَرَكَ الْفَرَائِضَ سُوقَ الْفَرَائِضِ رُقِبَ بِتَرْكِ دا چه فرایس ری د ندازو دا چه برو بیا شریعت تسخک بوری دا دو پزرگ با دا شریعت احتمام نوی احتمام با دا شریعت نوی با دا کم دیا نخبرنا دا دا فرق و احجاب نخبرنا دا قرآن مجید کی دی دوربات علیه مزلت و المزم بابی عظاوی من اللہ ذلک بیان هم كانوا يقرون بآيات الله ويصدون النبي من حق ذلک معصوب کم یته یو گناہ د بل گناہ ذرییشی یو ونی کی پرخاول د بل نی کا د پرخاول وسشی ذرییشی ا دی وجہنا تاسو حق خلقی تاسو چې کمنه نو د وخت امامان مفضلاغان او پیشوغان یی خواست و خلقم پا درون نظر باندی گوی آتاسو نبا اللہ رب بلدت پر آروان وقتی در دین لویلوی خدمتون آخی نوچه لویل خلو کولا لویی کارو نبکاری در آداب و خیال بکار ری در اوبوس کل د آداب در اودکیدل و آداب د دورای در د چپلو آداب در چپل و پخو کول و د پرکیوه هلو آداب د ټولګه چې کوم آداب دي د آداب او خیال ساتل وکارې آداب او خیال ساتل وکارې چې څوک د آداب او خیال ساتي ځل والله رسول سنت او توفيق او د نوافل توفيق ورکړي چې نوافل یې ادب او سنت او باندې مېنوي چې سنت پاپندي کوي د پرنابلو باندې فرض او چه فرد احتمام که ده ده پسڑه که بده شریعت بی مقامی د بی وجنه ده دی تابعا بلخیر ہوئی ها ده خیر دروازی ده ده ده سی معمولی گرنل نوی بکار اکثر چه کمننو طلباء علماء دیکی دیره سستی که تو جو ماه تلال شی یا دوار اکات هنه که که او دوسو اور دورا گا ته تحییہ نگئی دعو دست نمقی کلمت نحی روی دعو دست و منز کتی نذکر ہی روی دعو دست نروس کتی نذکر ہی روی نمشنون و اذکارو نمشنون و ادعیو و عیداتو دا غیز کم ننو خیال نساتی دا ډیر ضروری خبری دا دابو آبو الخیر دی علا دلو کالابو آبو ایا خبر کم دال رب دخیر و دروازو بانے آسو مجننتن روجہ ڈال لے روجہ جی کم دنو دا بچاؤ زریعہ دا جننتن ڈال تاوی لکھی گی دے حفاظت تاو دا بچاؤ زریعہ یو ڈال تا سنہ رے یو آسو مجننت روجہ ڈال لے دو ساڑے دو زخنا بچ کی دویم اور روجہ سے کمدنو ڈال لے من الشاہوات و شاہوات نخصانیونا ساڑے سے کمدنو پاہی باندی بچ کی گئی و شاہوات نخصانیونا محقوص پاہی من الشیطان مجرد دم علی السلام علی سبارک سی شیطان په انسان کې چليږي او شان د چليدو دوه ویني زيق مداخله به صوم نو شیطان د تنكيدو زيونه څنګه کوي او روزه باندې د ګرځېدو ته ګت څنګه تنكيدو زيونه هغه څنګه په ی روزنی وئی ندا بیا راستار نه کیږای وینا مطلب شیطان جب غډیر ګرځیدلې نشي نو دا شیطانی وساویسونه او د صحابات نه د بس کېدوچ کمنو قتل غریه ده دا چې کمنو ډاللې او 70 من النار نوور نن څهړې دا ځان نوې څهړې وچې او صدقه او صدقته کومه دا همړي ګناه لار ګناه لار همړي ګونه چې غندنو مشابه کړو او ور سارا نو ور سره مشابه دي نو ذکر د مشابه مراد ته مشابه وي بیا د ور سره اتفاج کمنن لازم نه مندایو سره ذکر کړه اتفا انګاور مرول بکار دی نو صداقہ جی کمدن دعور امرائی او صداقہ مشابق لدو ابو سارا ابو سارا اطفال آزم و خبروانے پوچھو موو صداقہ دو کتری گنا صداقہ جی کمدنو ختمی سبب دے نغذب الہی او غضب الهی سبب ده غضب الهی سبب دفاره ده, ده نار ده هدو زخده و چه کلا گناه ختم شیده غضب الهی ختم شي چې غضب الهی ختم شي دون زخده بچکلن بچ رای شیده تا دیو وجه نازن و ریویتونو که راغلی دی چه از صدقت و او غضب و رب صدقه ختمهی قهر ده اللہ رب بلیزده دا اللہ دا قار ذریعہ گناہ دا هدی حدیث نمعلوم شو ظاہر خود حدیث دا دی چه صداقہ چکم ادا نو تطفی ال دا چکم دنو گناہ ختمی یعنی صداقہ دا گناہونو دا محفی ذریعہ دا هدی نظام علوم شو چه دی سر گناہونو سکی گی محف الشاول الله رحم الله تعالى له تحقيق مطابق شاسته د تحقيق مطابق هغه وایي چې صدقه کې دا تاثیر دې چې ګل دا پرصیت کې دل باندې وشي په اخلاص سره صدقه زشې خوشي مدد النفس نہ رزیله د بخل ختمه او بخول او شت چې مدد دیرو غناونه زریاله ای بوکول لا او د شونتیه را وadina سړې بیا ډېر څه کوي ګناوونه کوي د هیرست را وadina دی اوونه اخلي ډېر ګناوونه لري او د ډېر ګناوونه د پارا سرېاله چیکلره پښېت کېدل صدقه ور کوي والله رب عزت اقتسکم له ذات النفس کې د ګنا د قولو غریزی له او دا د نفس د روحانيت د اسلامه باره او د نفس د جوتی کولو د باره ډیره غټه ذریعہ ده چې سړی چې کمزورو نفس هغه کمزوره کړي چې دې بهیمیت کم شي او ملکیت کیسي غالي وشي راغې د پاره یو څه هغه چې کمزورو شو ساده کاړه نو دیو با هیمیت پا دیوان نکن میگی با هیمیت چه لکه اصا و مجند نا نو شهوانیت شد ختم شد او دویم جه کم نرو رزیلت بکل نو الابو ابو الخیر شو کنا و صدقتو تتیو الخطیه دا کماوی تیو الماو نار لکه سنگت ختمی اوبو وور لارا اور لڑا در کشانتی در نفس اشتعال اور در نفس برکاو بوخول و شخ چراشی ایکی برکاو راشی حاو دیوی اپردیو کون آخنی گناونا تی جس صدقی ورکی در نفس دا اشتعال بی ختمینی و صلاة الرجل فی جون فی اللیل و الرجل فی جون فی اللیل. <ın> ابواب الخیری وردشمارل می <مال> یود آدرا چه صلاة الرجولی فی جوو فی اللل من <مال> دوام من ابواب الخیر نابواب <مال> ده چا نده؟ میخخیر نده نابواب ده خیر نده بیم مگه ده چه صلاة الرجولی مرتداش را صلاة الرجولی فی جو فی تطفئو الخطیئا دام زکننو ختمی گنا لرا ختمی گنا لرا خوشی داد زیشی زیدہ صلاة الرجول فی جو فی اللیل باب الخیر دلان دیشی نو صلاة لشپی موس شده دا دا خو به او واي ګډې ریفایدي دي نبی عليه الصلاه والسلام فرمای منحات للاسم دا ځ ګنانه بندون کړي د شپې مون او د دې کمندونو په مخ باندې د عزت اثر پیدا کوي استا هر وز سر خلق مینہ کئی او عزت پہ کئی نبدی کے دیر خیرو نری نبی علیہ السلام دعایات کریم او رسطو شتت جا با جنوب من المجواج یدون ربم خوفم و طمع و امار رزقنا من فقون علا تعلما سماؤ من قررت آئون جزام بما کانو يعملون. دا دی آیات کریمه رتی لاورت نمالومیگی چیدہ وضائی کیو دی آیات کریمه کی فلا تالمو ما نفس ما اکیلو من قررت آئین از بندتا پتا نشتا چیدہ لئی دستر کو سوالے کمپت ساتلے دے محصت دے آغتی کمدر از بندتا پتا نشتے نزباندہ قررت آئین دا په دې موږ کېره لکه نبی عليه السلام فرمایلی جو ايلت قرت عيني في الصلاه زما د سترګو سلواله په مانزه کې وي دا نو چې جوړه قرت پر... عيني الصلاه زما د سترګو سلواله موږ دې دا نو زکه موږ عمل له د سترګو سلواله په دې موږ کېره شغا مناجا د الله سره او دا مو ذریعہ ده د پاره دیدار الہی د روح تیارای دیدار الہی د روح ته کومه نو سدی وجنا د نه کانو په صفات کې راغلی دي هم علی صلاتهم دایون څنګه مشهور حدیث ده حسن مرتبه کې نبی رسول الله فرمایلیو لا قزن نورال اسلام عروتن عروتن خلق با اسلام کرائی با کرائی ماتی اولا کرائی چی ماتی حکومت دی اسلامی اولا هن نقضن الحکم اغبا اوله کرائی ماتی او و آخر هن نقضن اخیرنی چی ماتی اغبا منزی نبی علیہ السلام مست سور ترغیب ورکڑ دی آنن سبا خلق دی موز بارا کس سوئی یوي وی پلان کې mula چې کمندوي اوړي پلان کې mula دا غي د وجنوي خپلم مز نه کوي او کور کې خود ترې چې منځونو تاجه ته نشته اجه نشته نو اوس موږ ختمه ای لگا هغه بس لګی دی او بیا د شپې منځونه نوافل تور خطا نوافل یې دروغ ني ونادايوګه کومای موسफार از بس نو څه شي نشته څه شي نشته کومهت العلماء والصلاه الرجل في جوف الليل وذيبا نديزار ثم صلاه سجا با جنو والمغاضه ارغبتولی دو ارغبت نماز رضی الله تعالی او شو کیولی دا علم دا جماعت ډیر علم شوقین دي هدا څنګه په توجه بالکل بسوالیا انداز نه سي نبی علی سلام دین اور امام کرام ثم قال الاذلل کبیر اسلام و همودی و ذروت علٰی اذل لو گویرا سلام خبر دینکم د ماملی پرستار باندې چې د ټولو امر د ټولو ماملی اخیری سر سر و او موذه او د هغه پرستان باندې په یو لنکم چې را رسول امر سره د ابو دري کی سره او د دې را امر زروه په سنامی د دې را امر قطب د اوچت اوچت ځای د قوت ځای له تاونه خهوا اول له تراسل امر خهم عمود ده ته خهم چې دا رسول امر بودري او بیا ده درا رسول امر ذروه و سلامه خهم کو به راځه خم اوچت او عزت ځای او د اوچت والی ځای اغیرت خیمہ کوئی گئی پی کن تو ماتے بلائے رسول اللہ خیراتا قال نبی السلام فرمائل راسل امر علیہ د دا جن طور سر اور نماملی طور سر چھلے غاللہ تزان حوالکہ وزید او د طول خبر سر دانے راسل امر علیہ السلام من ويلو استاوالا کول چاته والا کول زانا والا کول الله تعالی کول من اسلم واجهوا لله ان الدين عند الله الاسلام اليوم ده راس الامر دلتوس دين سر ان شاء الله تذان کول او زه را صلی الله علیه و سلم د دې ستن څه شعر هغه الصلات الصلات دمو ویلو تاثیرات ول شیاري وده بادان کی ده اریو سس تاثیر دے دو بو اقفل تاثیر دے ده شای تاثیر دے آو ده بادان اقفل سلے ده اندوان اقفل سلے تاثیر دے ده اریو سس پل پر سلے تاثیر دے فل تاثیر دے و بدن کی درشان تی دے دے نیک و آمالو دا نیک آمال اغزیہ شرعیہ ادویہ شرعیہ بھی بدن لہ اغزیہ و ادویہ پکار دی غزاگانی و دوایانی بدن او ادویہ دے بدن دقشان دی روح لهم اغزیه بکار دی و عدویه بکار دی غزاگانه بکار دی دوایانه بکار دی. دا دوایانه نی هاچ شو سولات شو دا اغزیه دی. دا غزاگانه نی غزاگانه نی دا غزاگانه نو د روح لا د ټول هغه د غذا چې هغه جګندنو باندې تیارای سالم اسلام ته د طول اسلام د عملی کولو توثیق ولا الله ور کوي هغه په نیک اعمال کې مزه او چې مرتبه احسان ته رسېږي هغه د ګندنو حج د عمره ده اسک مرتبه ده څنګه یې نه صحیح هغه جو عمره ده نو دا مصری مې فهدې کې دا صفات ده چې دې سره په پاباندې سره کوي او باداب سره کوي نو دا سالم اسلام د عمل کول توفیق ولا الله ورکې بایسته چې موږ په دا شی طریقه واني وو چې زمونږه بارې ژوندۍ د مسو صفاتو کې څه شي د تو سپادو کسی شید زمان بخبرو کوئی ای کنا دا نبیر سلامو تا غمود وی دلتا تم وی رستو رالی دموز پا باب کراروانی رویتنا چفامن زیعها فول و سواها زیع, سوا زیع. چاچی موز برباد تو ده با نور کارونم برباده نور مفصقی برباده فول ما سواها از دیاو نورو بام بربادی خبروانی بوشوی خلدان منز تحصیر دی دیو جن خلق کو منز تشریر لگیا دی شیرد آموز دی خلق کو رواخلی ظاهری <زاہی> موز پاتے دے خوشو خوشو په غستل شریعتا فرائد رہا موگی فر ظاہری موز مخلی لگا آگے تو موی ضرورت نشتے وی موز دی نم نرے دا کم جدا خلق کوئی استلاگان دے شریعت ختم ای تحریف قی وَعَمُودُهُ کدا چې کومه دا ناګای موږ دې څنګه کار وکړو چې وته دې موزر في صلاتين خاصه على صلاتين يحافظون حافظوا على الصلاة هم على صلاتهم دائم دا کول را غلیت خبر اپوئی گئی داد دی مونز تاثیر دی دوی مونز دی دا دوی مونز اثار دی چې دی, دی. دی, دی کم دنو بندالا انقیات پا بنده کی پیدا کری خلاکاز کمون وائنو وچی مونگا مم مونز دا سیونک را نبا دا خلاکاز زمون مونز کی خواب آنا دا زمون مونز مونز دی مزنه دی نموز تا یه طریقه و ها و صلاح و زروت و سنامی هیل جیاد او دا د عمر دا دی دین دا سنام خوب تاویلے کیگی او خوب که چکم اگه اوچت زائی او داشت داشتی کیگی ابی خی اوچتو او سوکه چیدن اگه تسوی ضروع یا ضروع زروت و سنامیه او د ده قبیه جیحاد ده اوچتوال ده قب ده امر ده اسلام ازشه ده یو مطلب ده دین دری خدمتون دی یو اشاعت دین یو حفاظت دین بل حاکمیت ده دین یو دین خوراول غایه علمان و عملا علمان و عملا دا خورو الوڑی دعوت و تبلیغ دا محنت کی گئی دا خیرہ سارا دوستانم کے علمانم کے مدرسوں کے کئی جمعی فرس کے بیانوں نہ دا تول سے کم اشاعت دین دعوت قولا او ملن دنو دن خدمت تی حفاظ دیدی چه آغا دن مانی عملو شی و آغا خور شی چه کم دن اللہ را لے گلے نبی علیہ السلام راوڑے دے اللہ را لے نبی علیہ السلام راوڑے دے خور کرشی آغا چه کم دنو حفاظتیوشی اقا محقوص شی یعنی خور او عمل پا آغا دی نکڑی شی چه کمان تحریف پا کی اونی بدل را بدل نحفاظتی دین داد دا علماءو کار دے علماء حق کار دے دا یا انفون آنو تحریف الغالین و انتحال المبتلین درین حاکمیت دیدین. ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وربك فكبر وربك حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وَيَقُونَ الدِّينُ كُلُّ وَلِلَّهِ دِن طول پر طول دا اللہ شی دا اللہ دن پر دنونو غالب شی تاکبیر و بڑائی دا اللہ شی وَرَبَّكَ فَكَبِّر بڑائی لو اے والد شی دا اللہ شی دمابدی خبرو بھو بھوئی گیو دا چھرے نو دا پا جہاد بانے رازی دا پا جہاد رازی نو وزروت و سنامی او چطوال زقبی جہاد دے مطلب حاکمیت دے اسلام با پا جہاد بانے رازی حاکمیت دے اسلام چھ برطول دنیا بانے اسلام حاکم شی دا پا چارہ اسلام دا جہاد بانے <مزقع> وزکه او تو وی او ضرورت سينامه الجهاد زم دار کاولگرام شيخ ابراهيم الله تعالی فرمایل چې اوچاځه ته سړې وقي دي دا غینه د ګندنو طول ځای نخکاری طول ځای مطلع چکلا جیحاد اوشی اعلان کلمت اللہ برا دا طول احکام دے دین چیدی دا برود علی کی دا با محفوظ دا اے جیحاد چیدی دا طول دین دے سوکای ذریع دا زکا حاکمیت دے چاورا شی دے اسلام حاکمیت دے اسلام شی سوکیدار را رے جسوکیداری بھی نزائی کی گینا وَمَنْ لَا حَارِسَ لَهُ فَهُوَ زَائِعُنَ نَچَاچَ حَارِسْ نَوِي عَقَزَائِ کی گی سوکیداری نَوِي نزائی کی گی خال شخص مَدْ ذِلُّ الْعَالِ فَرْمَائِ وَعَذِرُوَتُ وَسِنَامِيَ الْجِعَاد قُوبِ جِعَاد دِ نوئی 포غ야انو کې اغه غوي مو زکرو کې 포غ야انو کې ګره 포غ야انو کې نه 포غ야انو کې اغه غوي مو زکرې سازيږي چې د شاقوب غټي چې د کم وې قوب نوي ان اغه سمو واخ کړئ اغه غوي سمو نو چې کله په اسلام نه یاد درې کې نو اسلام مې مؤنس شي اسلام به اساسه معنصي بیا به کوم د نو اسلام حاکمیت نيوي اسلام به محكومي بیا بیا اسلام سي مفهوم او بیا به بلنا اثر اخلي دغه بیا په تاثیر کوله نشي دغه چا کې تاثیر کوله نشي وذر وت سنامه حضرت وت سنامه وز بعض زیات کتابونو کې نوم نه ثم کال بيان بي رسول الله فرمایل الاغ برو کلب ملا دا طالب شوقین دی کنه چې کله طالب چې کنده نو شوقین دی هغه چې استاد د سپرو ګورو طالب د کړي لگا چېر ز سره خو باندي استاد دې چې باندي نو وختي باندو خبره خاتمه اژه سبا کوئی او طالب چې کمدنو ڈاڈا لگو او بے غم چرتاستا لی لگا اگاز ساپاری چه کمدنو کڑو بی جیازی لی زوال بی استاذی لی کدچا تلی گیا ایمان شوق دیر ضرری دی دیر ضرری دی او ثانیت ابراہیم اللہ و تعالی لکی لی کپرس کا د طالبانو یا د سامیعینو مخاتبینو دا شوخ وی چې دا استاد دې کومو سبق مزیدار ووی او دغه موږ داسې خبرې وکړي چې چې کومو زمونږ د پاره ډېری مفید وی ویلې توجو کامل کیږي وی چې تاوجو کامله کیږي دا استاد داسې سو وای چې کېږي چې د استاد لم نه ورته دا ورته دې د توجه برکت دی دا استاد یې خپل کمال نه کړی خدا بر دې د توجه سو توجو ا دې برکت پوي نبیعت علیه السلامی الاخبر قات ملاک ذلک کله الاخبر خبر نه کمتا لرا رمضان ددی سیزن و طولبان نه دا طول چې نه نیک نیک اعمال مې ته وئ اودی مادار ددی ک لکون او د حفاظت ذریعہ ته نه خیمه کداې کلک کلکی یو مخفوس پاتې کیږي لکه دا ټول کارونه یو کړو کله کا سره لګیاړي یو دل یو د څو کو د څو کو د څو کو د څو معمولهونه که د ماکه اوخلار پختانه سلو او د سولو یو به او د سیده را ده سلو د سولو یو به او د سینو دا ډیر را ده د ابواب الخيرم کې ملا کوټه ورسول باندې لګیا دلکه ور دې تقویت او حفاظت په سبا ناراضی هغه شې په اونخه یماری شهول نه نبی اسلام جو یونی ورا چې د خیال ساته ندی خیال ساتاق پل جب هم قلاد هم بلاد دا جب هم قلاد هم سنا بلاد دا دی جب دا وجه نا کیلیشی چیزی لاتول آمال دوڑش تول آمال دوڑش نمدار دادی آمال و ملاک آغا جای کمدنو آغا سره یوشه مضبوطی گی و کلکی مظبوطی کې اوس کی, کی کلاکیه ناغتہ ملاق وې نوی دې ټول ملاق د تونه خه ما علا غروقاته ملاق ذلک کله خبره کم تعالی فکل کن او مدار تد ټول باندې امام دې شوول د خدای پیغمبره نبی رسول الله صلوات والسلام جبونی ولا نو ما ته وی کوف مردہ بندہ ساتمو دا بندہ ساتم دا جو بھی حفاظتو کوئی دا اخو مستقل باب دی بابو حفظ اللسان مدر تکو دویم مشکات کی راشنشن نبی علی صلات سلام فرمائی لی ده. من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت سوک چپا اللہ پا آخرت یقین لری یار دا خیر خبر رکے یادی غلقی یادی غلقی اندہ تاسو چطویل امنی یاو کتاب کی چھ از سکوت سلامتن از سکوت مفید طالبین جلدی اول کی غلق از سکوت سکوت کے سلامتی آدھا سکوت کپ فالے کا محفوظہ که داجبہ دی داجبہ جی کم نو محفوظ که فی احفظ لسانکا ایوها الانسانی ایوها الانسانو لائل دغنکا انہو صوبانو احفظ لسانکا ایوها الانسانو جب محفوظہ که سڑیا لائل دغنکا انہو تک دردرن کی داج دہا دا خطرناک مان رے کام فی من قتیل لسانی کانت تحابو لقاؤو شجانو فی کام المقابر من قتیل لسانی, من قتیل لسانی فلی مقبرو که ڈیر خلق داشی دی جبی جب وجلی دی جبی سکڑی دی او کانت تحابو کانت تحابو لقاء او شجانو در دل ملاقات نا باڑین خلق <تصفيق> یاری دل ولگا خلی جب تباکڑی نظر جب حفاظت چه کم دنو دے وی هرچی با آدمی بی رسد نو هاما از آفات زبان بی رسد هرچی با آدمی بی رسد زی کم تاوانون چه بندتا رسیگی و احاما آفات زبان براسات اکثر تی کندر دا جبی د وجی نیسی اکثر دا جبی دا وجی نیسی بیمان خدای پیغمبره و ایننا لما خزون بیمان تکلم بني با نیولیکی کو پا آغا بانی چی مان پی خلقوزو خلقا پا خلقی خبرو پانی با امان نیسی بیمان تکلم یعنی چې جو ژوند خو با ملیمون ځکه دغه دې چې عمل لينو لکه ستوري وبسته باندې ویني نبی الله والسلام اوته ساکلته ام مقام مور دي برشا مور دې څه ده یو بس لاره نه خبردار دا خوشتبه ده نبی رسول الله عليه وسلم چې تا دم پته نشته دا, دا, دا, دا خوش تبيره او استاد او ساگر ديو بر سره کوي کده په حقیقت کې ویل ونه معاذ به کوم یو پين تم څنګه دلوي په تاسو شي مور دي ګورشه کنا مطلب داري چې ته مرشه مور دي غم در باندې کوي کنا ثقلا ویا غزلانته چې بچي سي وي ثقلا ته امو کوي معاذ مور دي ګورشه معاذ زنهږي یادوي چتا تا, تا د جبی د تاوان او د زیان پته نشته له طاله د دینه مرخ کړي چې دوه رایلم تاسو تا له تا طاله د دینه سخري واليقوب الناس فنار فن الوجين او لا من اخرين الا حسائد والسنتين نلي نذكر خلق الرب وركي پر مخه او شونډا نو باندې الوجور پر اللہ مناخرین یا پوزوانی پو سندانو باننی ندی نسکور کڑی خلکو پور کی پر مخی خلی اللہ حسائد مگر لو دا جبو حسائد یا پو مانا دا دی مگر لو د جبو یعنی دا جبو کٹیں خراب کڑی دی اضافت به صفت سے محصول تھا اِلَّا عَلْثِنَتُهُمُ الْحَسِيدَانِ نَدِي نَسْكُرْ كُلِ خَلْقُ لَرَاهَ لِيَقُبَّ النَّاسَ فِي نَعْرَ لَا عُجُوِمْ اِلَّا حَسَائِدُ وَلْثِنَتِهِمْ اِلَّا عَلْثِنَتُهُمُ الْحَسِيدَانِ مَقَرَ غَرَ جُبُلَوْ قَوْمْكُو مَقَرَ جِبُلَوْ سِسُوَ یادારે چې هڅه یې په معنا زمحسوب نه یا کوپ بوله زمینوانو کا خلق پور کې پړ مگر لاوکړې شي وید جو بو مگر لاوکړې شي ویدا د جګو لاو چې کمنو خراب کړي الا حسایت محسودات او لسندین نذوبې مسابقې د لور سره او لور صل اللہ لازم ہوں او اللہ حسائد وال سے رکھے او اللہ ریبل فصل رہا گردائی دین دارے چھلور چھل کٹکول کی لے پہ گئے او چھو اللہ اندو نگوری خوابت پکی نگوری آگا جب خرابہ وال کی چکه مې دې تمیز نه کوي د خیخو ور یا د باضي خبري او ارلو باسی کلی نیوي د زور دیوال جوړوي پوسټراوزینو مالي ګیاوي کړه تا کړه تا کړه تا کړه تا کړه تا کړه ددا که ښه خرابول بي الا سعید الحسن نديم و ابن ماجه و نبي